Välkomna till Penny Dreadcast, del 5, episod 5, avsnitt 5 Vad ni nu vill kalla det På avsnittet av Penny Dreadful som heter Closer Than Sisters Som kom nu i måndags här i Sverige Jag säger välkommen till Tim som är här som vanligt, hej Tim Ja, definitivt, jag är här Absolut Ja, vi är mer än halvvägs på Penny Dreadful nu Ja, bara tre Eller avsnitt kvar Av första säsongen i alla fall Det blev ju faktiskt förnyat här nu för ja, när ni lyssnar så är det ju nästan faktiskt två veckor sedan Precis. Så fick den här figgen förnyelse efter faktiskt vi spelade in förra avsnittet Det vi så mm. blev det officiellt att de förlänger Och det blir tio avsnitt nästa säsong Ja, det är precis som From Dusk till Dawn faktiskt. <laughs> <laughs> fast den hade också Fast den hade tio avsnitt i första säsongen med. Så det, så det blir mer Penny Dreadful i alla fall. Det, ja, precis. Och om podcasten, eller Dreadcasten, oh, oh, oh, fortsätter, kan vi inte säga än, kanske riktigt, men vi får ju se. Vi känner för det. Hur som helst. Det handlar om Closer Than Sisters. Ja, som du redan har lagat lite på. Ja, det är för att Closer Than Sisters är ett flashback-avsnittet helt och hållet flashback avsnitt som... Gillar ju inte origin stories eller ja. uh, mycket, uh, mycket annat för att han anser att det är lat uh, teknik som inte driver den övriga handlingen framåt nu, nu får du det låta som jag tycker det om allt Ja men det, det är väl lite min grej att dra det till sin spets det ja, säger i alla fall Niklas ja, han kanske har rätt i det jag vet inte Ja, han snackar mycket skit också. Han gör, han, han gör ju det. Ja. Han har ju. Det <laughs> Ja. Just det John Logan. Skulle skriva samtliga avsnitt på nästa säsong också? Han skulle det. Ja, men det, det är ju kanske bra. <laughs> <laughs> ja, Ja men vi är tillbaka. Du klagar det här på flashback. och. <laughs> ja, ja flashback-avsnitt, alltså inte en sån här clip show avsnitt där de visar klipp från gamla avsnitt Utan Ja du tänker på vänner eller? Ja precis de brukar, Och många andra sådana där serier Där de brukar kallas flashback avsnitt Eller clip shows, tror jag Men det här är inte det Utan det här är helt och hållet Jag vet inte ni som lyssnar kanske kommer ihåg En liten serie som heter Heroes Ja, ja den gick inte så bra Ja. En första säsong överhajpade Och efter det så bara Försvann den lika fort Som den bara dök ut Ja Och där menar jag att i den serien Körde de som jag minns En del av den här typen Lite flashbacks Och så har vi ju en serie som heter Lost också Ja jag har så... precis tänkt att komma ja. till det Just <laughs> G. G. Precis Ja och jag är måttligt förtjust i det här. Nu är det ju bara ett avsnitt hittills. Och Du kan nog därför... vänta dig fler om de kör det med Vanessaius. Ja, det känns ju så. Nu har de, nu har de tog ju två karaktärer i den här på sätt och vis. Mestadels på en, deras bakgrundshistoria då. Men uh, jag vet inte riktigt. Du är helt uh, målad Ja. <laughs> Nej, alltså det är ju så här: det är ett väldigt bra avsnitt tycker jag. Förutom. Ja, det är, är aldrig en dålig sak att fokusera på så, Eva Green. Man säger mer kanske något som att jag på något sätt är Eva Green-fanboy. Men uh, Hon. Uh, jag tyckte i det här avsnittet så är det tydligt att det var ett bra drag att rekrytera både Timothy Dalton och Eva Green Än en gång så såg jag bevis på att... Absolut, jag tycker ju... Att både... Alltså, Timothy Dalton hade också sin beskärda del av bra scener. Ja, definitivt. Även en scen där han inte kan få spela sig själv så att säga. Eller... Nej, exakt. Sir Walt. Så, nej, Douglas eller Walter. Jag blandar ju ihop det. Sir... Ja, just det. Ja, <laughs> jag vet inte varför jag tänker Thomas och no Walter. Sir Walter Murray. Är ju. Ja. Men där spelar, ja just i den scenen spelar han ju någon, någon helt annan. Mm. <laughs> ja, <coughs> nej men som sagt, det är ju det som jag tycker räddar det här avsnittet. Det är, ju vet, är det den det där eller? Ja, men det är överlag alltså Eva Greens och Timothy Daltons skådespeleri och samspel i hela avsnittet. Och där... det, det kan ju också vara en att jag kände att ja. den, den övriga casten kanske inte direkt glänste och inte heller hon som spelar mina. Nej, precis. De hamnar lite. Sir Malcolm är det förresten. Ja, det var Malcolm. Oh. <laughs> ja. Han var när vi bara fem avsnittet. <laughs> ja, precis. Ja, men jag vet inte, det så jag kände på att det många sådana här. Jag kände så även när i Asia of Tomorrow att fan, man glömmer bort vad de äter lika få. Ja, det blir ju lite så. Jag vet inte om det man har tittat på för mycket Den senaste tiden. Eller det... Jo, det flyter in lite i, i vartannat. Jo, men som sagt, Jo jag kände väl att den, sagt, den övriga kasten var ju inte så där. Nej, de var väl lite. Det, alltså det är väl det är väl typiska gästskådespelare yes Oftast ofta Nej det var ju mycket mycket tv och så där. Ja, alltså man ska aldrig säga någonting för många av dem där. En del om serien blir långkörare så kommer det nog garanterat att man så blivande kändes här att ha gästskådespelare yes i serien. Ja eller hur? Det tar bara Arkivex som ett exempel. Ja, precis. Hur många som började sina karriärer på Gästa i den serien. Ja, exakt. Det säger jag bara för att jag börjat att kolla igenom Arkivex. Ja, du har det. Oj, det är ett tungt projekt alltså. Ja, men det kände jag men... Jag tycker att det är föranskande någonting jag måste ta tag i. Ja, precis. Ja, men tillbaka ja, igen, vi börjar. <laughs> ja... Jo, alltså, och Eva Green är ju så over the top, om man säger i det här avsnittet, särskilt framåt, mitten och slutet där. Ja. Men, det, men alltså på det bästa möjliga sätt man kan vara over the top. Alltså hon är, ja, så vad vi kan gissa så är hon besatt på något sätt. Och då ska man vara over the top. Och hon, för hon gör det jävligt bra, alltså. Det, är som en personlig... var, det, var, det var lite mer det där skarklaget och så snäckande från Sejan. Ja, ja, precis. Här har vi verkligen en liksom personlighetsförändring, alltså komplett personlighetsförändring när hon börjar prata om slavskepp som sjunker hos den där läkaren och du kommer dö i Afrika och sådär. Och när och, och, och, och, och... De flesta scenerna där. Ja, var, de blickar som klockade fram lite gory aspekter här också. Ja, det gjorde de. Så, jag tänkte bland annat på den där äh, Douglas Portford, det kallas. Du, äh. du vet när han skulle... Äh, bara i hennes huvud. Ja, just det. Lobotomin. Ja, just det. Ja, det var det jag har jag letade efter. Just det. Ja. Den var, ljudeffekten äh, var väldigt effektiva på mig i alla fall. Ja, verkligen. Det, det, var, det var väldigt brutalt, var det? Och det var sa att du som jag <laughs> lyfte i dag alltid. När jag kollar på Penny Dreadful City och jag äter min bita. Ja, du gör det. Ja. Det är ju perfekt. Jo, ja, men så, är vi ju. fick en backstory här lite mer om. Ja det fick vi Ja alltså ja, det var det, det jag gillade Jag förstår dina Kvar med detta ja. med eller, Ja Men jag känner att man fick Jag fick lite klarhet på vad deras Relation med Alcom och Vanessas relation egentligen är Ja Och det, det var det jag kände att jag saknade lite Jo visst det har jag med saknat Ja sen, sen, sen vet jag ju att Som du som du också nämnde I försnacket här och det kan ju handla om också att det kanske är ibland bra att man får gisa sig till det också. Jo, alltså jag, jag kände ju att även om det var, det var bra att vi fick veta det här så tycker jag inte att det hade behövts ett helt avsnitt till det egentligen. Mm. Ett halvt på sin höjd. Och sen resten berättat. Det nödvändigaste då medan serien fortgår... Framåt alltså för nu hoppar de ju tillba tillbaka och liksom stannar upp och står och stampar och det är ju liksom för att delvis antar jag för att <laughs> det är så roligt att det här avsnittet kom precis efter att man hör att det har förnyats för en ny säsong också för att bara okej okay, nu måste vi stanna upp lite och stå och stampa lite så vi har story kvar till nästa säsong också. Ja, fast det är faktiskt inte riktigt så det fungerar, men jag förstår vad du menar. Ja, det här alltså det känns har ju inte satt fast förmodligen sen minst ett halvår tillbaka. Jo, visst. visst Men det känns så, alltså. Det kommer precis. Ja, det kanske inte var direkt att säga så här: ja. <laughs> Det här är filler-episod för våran del <laughs> För det är väl det värsta med serier som. Eh, det som kommer förbi den här första säsongen, det ja. hur ser fillers ut? Precis. För det är oundvikligt när man går förbi sig första säsongen. Det kommer att komma filler avsnitt. Ja, oj. Jag måste ju också, jag vill, det kanske jag ska spara tills säsongsfinalen. Men jag är ändå så glad över att de har hållit det så pass kort med åtta avsnitt. Ja, det är bra, det är en generell grej som de har gjort bättre tycker jag i TV-branschen. Många tycker det är tråkigt om det är en bra serie. Så tycker jag det är bra att man inte försöker smälla upp 20-25 avsnitt på en säsong. På första säsongen i alla fall. Till Tills nej. man vet att man faktiskt har materialet för att hålla så mycket. Ja. Nu är det ju standard ofta 16. Så ja, precis. Då är det en förhållandevis lång säsong. Ja, och då tycker jag att 10 är det bästa. Som jag har sett nu hittills i nyare serier här. 10 avsnitt är väldigt lagom för en säsong. Nej, inte som Star Trek The Original Series som var 30 avsnitt eller 29. <laughs> om man inte räknar med den hos sända avsnittet. Ja, just det. Oh, wow. Och de är 50 minuter, minst 50 minuter långa varje åsnitt. Ja, bara bävar för att sätta igång med den någon gång i framtiden. Och den är ju nästan en serie med enbart fillers. Ja, precis. och fy. Oh, där man får ju kanske jag. lite att veta för varje. Så. Ja, precis. Nej, ja, det där kanske man, men ändå. Det. Ja, eh, vad har vi mer? Ja, Allt för jo, det här var också det första avsnittet tyckte jag. Där man får lite mer skräckkänsla. Mm. Det, är väldigt, det är ett väldigt stämningsfullt avsnitt på väldigt många ställen där. Mm. Lobotomi-scenen som du nämner, väldigt stämningsfull. Eh, Eva Greens och Timothy Daltons konversation där. Men du menar när hon ligger i sängen där Precis Det, det är det, fullständigt briljant det, det gillade jag ju verkligen Timothy ja. Dalton det, ja. alltså, alltså den där Malcolm Murray Sir ja. är, äh, Kanske inte direkt Jag tycker inte det är den bästa Användningen av äh, Timothy Dalton Nej eller hur Den här tillbakahållande Nej, precis, jag vill ha mer av honom Men man får ju inte Han, är, han är så förbaskad karismatisk som skådespelare så... Ja, precis Att ge honom sådana där äh, repliker då... <laughs> Men jag antar ju då att det där Är Dracula eller någonting liknande Precis Eller det är det Någon demon som jobbar med Ja Järdliga, Det beror på hur de jobbar in Dracula I det stora hela The big picture Ja, för det har de ju i slutet på det här avsnittet då. Den definitiva bekräftelsen på Mina Harker, Dracula, Jonathan Harker, nämner de. Ja, hemfast syns. Nej, precis. <laughs> Men det är ju liksom någon slags bekräftelse om att hela Penny Dreadful att utspelar sig efter Dracula, boken Dracula då. Så de, så de försöker bygga upp lite av en tidslinje med alla de här böckerna då. Eh, klassiska böckerna som de har använt sig av hittills. Precis. Och det kommer säkert komma in fler verk från den tiden. Nu i och med att de har en ny säsong då. Ja, det är för de måste ju expandera. Ja, så vad har vi då? Då har vi... Det alltså det, det det bygger mot att bli en The League of Extraordinary Gentlemen, alltså fast ja, bättre förhoppningsvis. är ja, din, din favoritfilm, Eric? Ja, precis. <laughs> Och jag önskar så att den hade varit bättre. Men... Att den hade varit awesome. Ja, men jag kan hålla mig till den grafiska novellen av Alan Moore, för den är awesome, så. <laughs> Och det var inte Alan som blev förbannad att han såg filmen. Ja, han blev förbannad på alla filmatiseringar som görs av hans. Han var förbannad på VFR detta också. Och Watchmen och uh, From Hell. Så <laughs> han, han vägrar ju prompt att nej, filma, ge fan i att filmatisera mina. De är inte gjorda för att filmatiseras, vill han ju mm. mena. Så den uh, snubben är ju också... Kan ju också ta, gå ut någon gång emellan Och få oss lite frisk luft Ja alltså han, han är Excentriker av han, ja, han har på eller Lite fakta av tanken Man går igenom ja, precis, ja han är definitionen av Excentriker tror jag mm. <laughs> Eller en klassisk excentriker mm. <laughs> Jo men ja så det, det Verkar bygga lite åt det Och det finns ju massor som de skulle kunna ta in också Mm. I serien. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Och göra det på riktigt kanske den här gången. Istället för att göra det till hulken. <laughs> på hulken man är som de gör hela tiden tycker jag. Ja. <laughs> och så har det... Är inte så jag föreställer mig Mr. Hyde? Nej, det är ju inte så han har beskrivs heller. Så, det ja, där? det finns ja. väl inte, vi har inte pratat så mycket om själva avsnittet Utan mest i krig. Ja, precis Jo, men vi kan väl ta en liten genomgång, kanske Ja, det var ju en flashback av Utav ja. Robin Och hennes äh, så Lite också hennes Relation till äh, Sir Malcolm Och hans dotter Vad mm, deras hur så alltså den relationen ser ut och ja, vad är det med Och sen också eh, egentligen hennes, den här övernaturliga närvaron hon har fyllt sig. Precis. Om det är drak eller om det är någon annan eller... Nej, om... ja, det är svårt att säga än faktiskt. I, i, I och med det du sa också, i och med att drak kan ta många former så... Ja, exakt. Det kan så, väl vara. Vi kan ju mäta kan jag ha någon helt annan amunett eller någon sån där koppling också. Ja, eller så är det helt enkelt amunett, amunra. Alltså amunra är Dracula i den här. Ja, först är det vårt sätt. <laughs> Nej, men jag menar om man tänker efter, då, om man går tillbaka till pilotavsnittet liksom. Mm. När de möter de här vampyren under jorden och de pratar ett främmande språk. Uh... Ja, Egypt Alltså Ja, om det ja, är, är liksom från Egyptiska. Egyptiska Så skulle ju mycket väl Dracula Kunna vara inkarnationen Av Amun-Ra Om de väljer att köra på det då. På så vis gör de ju Dracula ganska mycket mäktigare och det, är, och det är ganska bra egentligen Det är något jag är för Dracula är liksom En av de ultimata Ja, jag fick bara av Bela Lugosi samtidigt som du sa det <skratt> okay, hans, hans bild av Dracula kanske inte är så känd så ultimat. Jo, men uh, du kan ta det lugnt. En av dina älsklingsstorylines lär väl vara fokus nästa vecka med tanke på vad den har för titel. Den heter What If Can Join Together. Ah... Så det, det kan vi sitta och tänka vad den betyder. Ja, det, det låter som att det är en Frankenstein-centrisk... Precis. Det den. Ja, det, det låter det väldigt mycket som. Och... Ja, just det. Kan, du, kan vi dessutom få se Brona Croft dö i det här avsnittet? Då, <laughs> det är en önsketänkande från din sida. Lite, lite så. Jag... Ja, du, du tror att du tror att hennes karaktär skulle vara intressant om hon blev ja vi vårt en som ja precis det, du, det... jag tittar alltså, också tänka på själva dramat kring om i fun skulle upptäcka det där också ja exakt det, det är upplevt för drama kanske lite för mycket so på för för din smak men... lite väl so på det, men det, det behöver kanske inte vara något negativt ändå det är det en jag Hartnett? Ja, det, det, det blir Pearl Harbor. Jag är också för att se hur de ska följa upp den där scenen från dem i månaden. Ja, oh, oh. Oh, så tråkigt. Det blir Pearl Harbor all over again. Ja, <laughs> det, även nu ska jag ska tvingas se lite pinsen om jag inte sett Pearl Harbor än. Du har inte det? Ja, men det, du behöver inte se den. Du... Nej, det, det ligger inte direkt i öppning på du Nej. <laughs> Ja, jag kan förstå det. det. ja... Ja, du... Jo, hur som helst... Ja. jag Ja, man fick ju också se... Eh, lite önsketänk på min sida. Kanske låter jag lite pervers också samtidigt. Men <laughs> jag sa ju det där om att Eva grön skulle näcka. Och det kom ju också ja. i det här avsnittet. Och, ja, men den scenen var ju också awesome. <laughs> alltså, det var, det var liksom... Eh, vad ska man säga... Klimaxet. Eh, ja, ja, på fler än ett det sätt. Det på fler än ett sätt. <laughs> av hela avsnittet. Liksom av hela stämningen som var i avsnittet. Och sen konversationen där mellan de två. Och sen den scenen. Det var, det var väldigt bra gjort tyckte jag. Men du hade ju önskat att se äh, tv den där också på något sätt. Det hade ju varit ännu mer ultimat, men jag vet inte. Han sa, de kanske tänkte tanken och så sa nej. Då tänkte de, hur fan ska vi göra det här då? Ja, men vi vill, vi vill, hon vi får ligga och sprattla detta. Ja, precis. Kör lite så Rosemary's Baby-stil på det. Men vet du, kanske, kanske var så det gick till. Det är möjligt alltså. Men ändå, det hade ju varit kul med Timothy Dalton där. Ja, som du sa, hans fondus. Ja, visst. <laughs> ja, som sagt, det, det kan vi också säga som den här, att Den där scenen mellan de två. Det, ja. Vi säger det ofta, men jag säger det ofta, men är också ett starkt ögonblick i serien. Ja, verkligen. Det var ju. Det är för att de utnyttjade båda skådespelare i styrkor. Ja, verkligen. Alltså, den tid jag kräker som Total Dolly gjorde, det där är de. Jag har sett honom i tv-serier tidigare. Ja. Han, är, han är bara så perfekt i den, den typen av roll. Ja, men visst det... är han. Med mystik och vältalig. Och... Ja, så. precis. Det var det som var så härligt att se- för jag tror det är de flesta- antalet repliker han har haft i en scen- i serien hittills också. Ja, då har jag, jag inte så... bara suttit- och sett lite förstoppad ut. Och... Ja, precis. <laughs> Så det var bra att han äntligen, och då var det tro, inte ens hans riktig, riktiga karaktär. I sin... eller, var, eller var det det? Eller var det det? Det vet vi inte än förstås, men... <laughs> ja, du kommer ihåg i posten igen. There's something within us all. Eftersom Ifen har det. Ja. Ethan och Vanessa har det, uppenbarligen något. Ja, jo. Ja, och, det och det Victor har väl också... Ja. det de har kört det på varenda och just det, det är hans tjänare nu jag fick ju tur med språket han använde att det där är där någon han har plockat upp i Afrika ja just det vad heter han ja det vet jag inte men... Eh, jo men jag, jag hade det uppe förut idag sen bene, du... ja, sen bene. jo men eh, det kanske är någon han förskaffade sig i eh, Afrika Ja, precis. Jo, där är det ju antagligen då. Och det, den, den, vill man, den karaktären vill man ju också se lite mer av. Ja, det är ju lite musik, men det är ju också bra att de sparar och har dem i någonting där. Så. Ja, exakt. Vem är han och vad är hans bakgrund egentligen? Ja, precis. Och det finns ju mycket, mycket från ja, samtida litteratur som alla de här som de skulle kunna hämta... Inspiration från honom från äh, Som vad heter han H. Ryder Haggard's och, äh, Kung Salomons Gruvor och, och, och så där han, han har skrivit mycket om, om ungdomens källa i Afrika där någonstans. Och så Alltså det finns mycket de kan hämta där. Både kring den karaktären. Så. Nu har vi med suttit och spott här. Lite, men jag menar, ja. Nej, det finns inte så mycket att säga när det är typ bara en storyline som blir uh, mättad. Den var ju fokuserad. Ja, exakt. Det var så ju. det finns inte så mycket, mycket man kan uh, gå in på egentligen. Nej, det gör ju inte det. Men det är roligt att sitta och spå också för att se om man får rätt. <laughs> och nu, ja. får, får vi, nu kommer det ju troligtvis att alltså vara... Så skulle jag gissa på i alla fall Utifrån vad titlarna på av, Kommande avsnitt är här att, ja. att det kommer vara I nästa kommer det vara Också en Kanske två storylines mm. I alla fall Något väldigt koncentrerat. Jag vill nog kanske också säga att Om det är någonting man kan dra Som de kan lära sig Så tycker jag att Serien fungerar bättre när den är fokuserad Mer, mer än att den slänger runt en jäkla massa storylines så de går allihopa ganska långsamt Ja, exakt Och det, det, det är inte bara, den här, inte bara Penny Dreadful Det var ju samma sak med Walking Dead Det ja. är snacket den här senaste säsongen Ja, just det Jag tyckte serien fungerade bättre när de började fokusera storylines Och jag ihop och låta dem få spotlighten i ett avsnitt Ja, precis nu du... Du, du kanske du kan ta alla avsnitt var fantastiska och den ser heller, hela säsongen. Nej, det var det väl inte. Nej, men, jag, men så, äh... jag tror det också kan, genom att man försöker att fokusera lite mer än att... Ja, precis. Ja, man märker ju, det, det är ju de, de bästa avsnitten har ju varit de mest fokuserade. som ja, det... Det, det tänker jag också i nästan alla serier jag gillar. De bästa som jag gillar, det är sådana som har varit på något sätt sparsmakade. Ja, och, Om det inte är säsongsfinaler, mittsäsongsfinaler som, är, som oftast är de mest påkostade ja. så, så är det ofta som är avsnitten de helt plötsligt bara tar det ner till en karaktärstudie eller någonting. Ja, exakt. Och det är ju där liksom då utnyttjar de ju verkligen serieformatet. Och det, och, det, och det är också det som är styrkan där tv har en större styrkan film. Ja, verkligen. Men de har så, de har ett långt perspektiv ofta om de serien håller länge. Ja. Det, det, alltså, och jag säger det, de som skriver för tv-serier som nu gör det ett jäkla arbete ja, att lägga verkligen. ner med att få folk att inte se din en karaktär längre än de där två timmarna som ja. en film har. Ja, verkligen. Fast det, det menar jag att du ska bröra dem här en karaktär till längre stund. Så... Ja, men precis. Och det är det som skiljer oftast de här en två tvåsäsongsserierna från de som når fem-plus-säsongen. Ja. De har oftast den starka karaktären. Ja, precis. Och det är ju det som är frågan om de kan behålla Eva Green och Timothy Olten. För det känns ju som att de är skådespelare som, som är som, så pass stora namn även någon film att det kan vara att de Kanske inte vill vara kvar för för länge. Nej, det är ju möjligt. Alltså, ja. alltså jag sitter och tänker så sådär, för det är, är, är inte risken. Jag menar, Eva Green, hon kan ju när som helst få en ganska bra film i bjudande ja. och vill då ut ur sitt eh, tv-seriekontrakt. Precis. Det är väl bara Josh Hartnett som... Så han är ju slutat i Hollywood. enligt vad jag har hört? Ja, alltså han har kört en Shia och Ryan Gosling typ så. Ja, lite så. <laughs> Men, nej, ska jag ska bara göra independent. Yeah. <laughs> jag sharpnet. Ja. Men det har han inte det det gjort de senaste nästan, nästan tio år Jo, precis. Han har fasat ut över väldigt mycket och sådär. Han har inte varit med i något så här stort. Men det är, det, är väl, det är väl positivt på något sätt. Ja. <laughs> Att inte alla känna att de vill vara med. Ja men det är ju intressant att snacka just nu och skoja i det vi vet att serien faktiskt har en fortsättning efter, efter den 29 juni. Ja precis. Och det, det enda som är lite und, som jag undrar lite är att <hör> hur ska de avsluta den här säsongen? Ja det vet man inte. För, Om vi ska gå på avsnittet så heter det Grand Guggenau, och Det är ju ja, teatern. Exakt. Men jag menar det, det känns ju inte just nu som om den bygger mot något jättestor slaget. Nej, men om man ska tro den här typiska säsongstrukturen så... I och med att det är en kort säsong också så eh, lär det kanske dyka upp... Någonting som bygger upp i nästa eller i det näst sista avsnittet. Mm. För de, de har ju som sagt... inte Det blir ju allt för många man ska lägga... Fyra avsnitt på att bygga upp säsongsfinalen såhär direkt. Ja just det. För då blir det bara avsnittet som en slags. Ett steg i vägen till upp säsongsfinalen. Och där har ju en del serier som har 20 över 20 avsnitt per säsong. Det är mycket lättare där de kan använda nästan. Och de, även de serierna har kanske de två sista som är faktiskt uppbyggnaden till det som ska hända. Ja. Jag menar, Supernatural gjorde det också. Jag blev inte fundersam där när det var två avsnitt kvar och de hade inte gjort någon tillsyn för för att bygga upp för Nej, det är klart. hade ja, det är ju samma med mm. typ, så ja, det kan vara att du nämnde Arkivex och uh, Supernatural i ja, samma jag... sammanhang, men uh, Supernatural är ju en slags samling efterföljd till Arkivex. Så... Ja, jo, då har jag nämnt det innan för mig faktiskt, så... Ja, men det, det vet jag. Ja. Jag försöker fortfarande promulter serien för dig. <laughs> ja, ja, men det kommer. det kommer <laughs> Så ja, ska vi säga något varsitt coolt avslutande citat om äh, äh, Closer Than Sisters? Mm. Äh, jag säger det jag skrev. Äh, när eftertexterna började så skrev jag ett onödigt avsnitt som räddas av stämningsfulla moment samt Greens och Daltons skådespeleri och samspel. Eh, ja, och då menar jag inte helt onödigt avsnitt men onödigt som i stampande. Du står och stampar på ett ställe bara. Jo, jag, jag kan väl göra en nästan helt med vad du säger men eh, samtidigt så gillar det. Kan man säga ett avsnitt som... Eh, som ger en bra bakgrund till egentligen hela serien, tyckte jag. Ja. Kring motiv och det hela. Ja. Och även om jag kan också hålla med att det är onödigt så... Jag att det var ett starkt avsnitt som kändes... Alltså som att serien börjar mer och mer hitta sin stil då. Ja, precis. Precis vad den är, för nu har den gjort det nu två två gånger i den har börjat och... Ja, exakt. Den blir mer... Alltså den känns med som den lever upp till namnet. Mm. Ja, men det är som den har berättat. Även om den imorgon hade lite av de här avarterna från de första avsnitten. Ja. Så ja. Jo. Nästa gång jag do what death can join together. Ja det ska bli spännande. Och Det är ju redan imorgon när ni ja. hör det här. Så mm. så det får ni ta och kika in på HBO Nordic, eller hur ni nu ja, att... Det lägger vi oss inte i. Nej. Hur ni väljer, från vilka källor ni väljer att få avsnittet. Ja, vi det, det kunde inte vara tydliga med vad du menar, Ja, men vi lägger oss inte i det. Mm. <laughs> ja. Det är då... Då tackar jag för mig Henrik Ström här och så får vi ju tacka Tim Klausen och han får tacka för sig. Ja, men tack för mig och tack för, vill tacka och, och Mullvärdes Vägnar när ni har lyssnat på Penny Dreadcast. Ja, absolut. Håll utkik efter The New Shit som kommer efterhand helt enkelt. Glöm inte att Gilla, dela, kommentera Eller vad det nu är ni vill Det är, det är bara mm. kul om vi får lite feedback också Exakt det... så, så vi vet vad, vad, vi, vad vi ska låta bli Och vad vi inte ska flyt. Nu går vi bara på fil Vad som känns just för vår egen del Ja, precis så, och Om ja. ni vill att vi ska prata mer om Josh Hartnett och mm. hans bringa Så gör vi mm. nog det vi, vi kan ta upp så mycket vi Så mycket vi kan hitta <laughs> Ja ha det bra så länge alla lyssnare, läsare, tittare. Ja. Och vi hörs nästa gång. Hej då! Ja. Hej då!